Tizenegyedik fejezet Mit hallottam az almás hortóban? Nem, nem én, szólt Silver. Flint volt a kapitány, én voltam a kvartémester a falában dacára. Ugyanott vesztettem el a lábam, ahol az öreg piú a szeme világát. Nagyszerű egy felcser volt, aki megamputált engem. Kollégiumot végzett, meg mi... Csöbör számra idézte a latint, az azért fölakasztották, mint egy kutyát, és a napon meg, mint a többieket korzó Castle mellett. Ezek Roberts emberei voltak, és az egész onnan származott, hogy más nevet adtak a hajójuknak. Royal Fortune vagy ilyesfélét. félét. Márpedig én azt mondom, ahogy egyszer megkeresztelték a hajót, úgy kell maradnia, így volt a Cassandra, amely minnyájunkat éppen hozott haza Malabarból, miután England kapitány elfogta az indal királyt. Így az öreg Roz már, Flint kapitány vingája. Még most is látom, vértől, pirosan, és majd alámerülve a sok aranytól. szerű egy virágszál lehetett az a Flint! kiáltott fel egy másik hang a fiatalabb legények egyikek kétségkívül elragadtatva a bámulattól. – Äh, uh, Davis is ember volt a talpán minden esetre, szólt Silver. – Bár sohasem voltam vele együtt. Először Englandnél voltam, aztán Flinthez kerültem. Ennyi az én egész históriám. Most pedig itt vagyok a magam számlájára már, hogy mondani szokás. 900 fontot tettem félre England szolgálatában, és kétezret Flinch Nem rossz kereset egy egyszerű matróznál, és mind biztonságban van letéve egy bankban. Hol vannak most England emberei, ki tudja? Hol Flint emberei? Hát a legtöbbje itt van ezen a hajón, és örülnek a jó pudingnak, hiszen némelyikük már a koldulásra volt rászorulva. Az öreg Pew, az, aki a szeme világát elvesztette, valaha szégyen szemre 1200 fontot költött el évben, akár egy lord az urak házából. Hát ő most hol jár? Bizony elpatkolt és a földet rágja De két évvel ezelőtt szakadjak meg Ha nem volt az éhhalál küszöbén Koldult és lopott És gyilkolt És amellett alig tengette életét Becsületemre mondom Bizony A végén még sincs az embernek belőle semmije. Sóhajtott föl a fiatal tengerész Persze, hogy nincs belőle semmije A bolondoknak Kiáltott föl Silver De nézite fiam te még fiatal vagy, és már is kifogsz az emberek eszén. Azt rögtön észrevettem, amint szemet vetettem rád, és úgy akarok veled beszélni, mint egy férfiúval. Gondolhatjátok, mint éreztem magam, amikor ez az undok az ember ugyanolyan hízelgő szavakkal környékezte meg azt a másik embert, mint engem. Azt hiszem, ha tehetségem mellett volna, megöltem volna a hordon keresztül. Ő azonban nyugodtan folytatta. Sejtelmesen volt arról, hogy valaki kihallgathatja. Így járnak a szerencselovagjai. Az életük csupa sanyarúság, folyton az akasztófával játszanak, de jó lesznek, jól isznak, akár a kanonokok. És mikor a kiruccanásnak vége, hát száz font üti a markukat, és nem száz fillér. A legtöbb aztán jól kimulatja magát, és felönt a garatra, majd megint hajrá, neki a tengernek! De ez nem az én mesterségem. Én mindent félre raktam. Egy keveset ide, egy keveset oda, de sehová sem annyit, amivel gyanút ébreszthetnék. Jegyezd meg magadnak, én már ben vagyok az ötvenben, és ha egyszer visszatérünk ebből a kalandból, akkor komolyan mondom, hozzálátok az úri élethez. Itt az ideje, mi? Azt mondott te is. De azon közben sem tagadtam meg magamtól semmi élvezetet. Elég könnyen éltem. Puha párnán aludtam, jól bezabáltam, ha elkerültem a sós vízről. Hogy mint kezdtem? Mint egy egyszerű matróz, mint te. Jó, mondotta a másik, de most aztán elúszik a régi pénzed, ugye? Ezután alig hatolod be a képedet Bristolba. Miért hát mit gondolsz, hol a pénzem? kérdezte Silver gúnyosan. Hát bristol -ban, bankban és egyéb elhelyezve. Felelte a társa. Csak volt, jelentette ki a szakács. Csak volt, mikor felszedtük a horgonyt. De most már az öreg feleségem kezében van minden. A látón túladtunk, italmérési engedéllyel, kuncsavtal és felszereléssel együtt. És a vénboszorka már útban is van, hogy találkozzék velem. Megmondanám neked, hogy hol, mert megbízom benne, de nem akarom a többi pajtások féltékenységét fölkelteni. És bízol a vén boszorkában? kérdezte a másik. A szerencse lovagjai felelte a szakács. Rendesen keveset bíznak egymás becsületében, és ebben igazuk van, arról biztos lehetsz. De én kifogok rajtuk, ki én? Ha egy legény egyszer kimerne babrálni velem, már azok közül, akik ismernek engem az nem sokáig szívne az öreg Johnnal ugyanazt a levegőt. Voltak, akik féltek Piútól, és voltak, akik féltek Flintől. De Flint maga is félt tőlem. Félt tőlem, és büszke volt rám. Nem volt a tengeren rakoncátlanabb legénység, mint a Flinté, Maga a pokolbeli ördög sem mert volna velük egy hajó lenni. Látod, elmondom neked, bár nem szoktam kérkedni, és azt is észrevehetted, hogy könnyen barátkozom, de mikor én voltam a strázsa mester... Akkor még Flint öreg kalózai is reszkedtek tőlem. Hm. Nos hát, megvalom neked, szólt a legény. Egy csöppet sem tetszett nekem ez az egész ügy, míg veled nem beszéltem, John, de... Most itt a kezem rá. Derék fiú vagy, és van egy kis eszed, felelt Silver, megrázva a kezét, olyan szívélyesen, hogy az egész hordó megingott belé, és nem is láttam jóképibb legényt, aki odaillenék a szerencselovagjai közé. Az alatt kezdtem ráeszmélni, hogy mit jelentenek a kifejezéseik. Szerencselovagja egyszerűen annyit tett, mint közönséges kalóz. És a kis jelenet, amely a fülem hallatára lejátszódott, egy megbízható legény megvesztegetésének utolsó felvonása volt. Ebbe csak hamar bele kellett nyugodnom, mert szilver egy halk halkfüttyöt hallatott, Mire egy harmadik ember lépett hozzájuk, és leült a kettő közé. Dickkel rendben volnánk, szólt Silver. Ó, oh, én tudtam, hogy dick közénk való, szólalt meg az első matróz, Izrael henz hangja. Nem olyan bolond ez a dick, azzal kivette a bagóját, és köpött egyet. De nézi, de ez az, amit tudni szeretnék barbecue, meddig kell még tétlenül néznünk ezt a komédiát, mint egy Isten verte markotányos hajón. Mert torkig vagyok azzal a Smolett kapitánya, elég volt a nyaggatásából a teremburáját. Már szeretnék beülni a kabinba, vagy mi. Hat kóstoljak az elemózsiájukból, meg a borukból, meg miből. Izrael? szólt Silver. Csapda falhoz a fal fejedet, mert az soha sem ért sokat, de azért ide hallgas, azt megteheted. Legalábbis elég nagy a fület hozzá. Hát én csak annyit mondok, hogy bújj el a kockádba, és vesződj tovább, és sokat ne társ a szádat, és ne egyál sokat, míg ki a jelszót, a többivel letörődj, fiam. Hát mondtam én, hogy nem, Dörmögött az első matróz. Csak azt kérdem, hogy mikor. Ennyi az egész, amit mondtam. Mikor a pokolba is? Hát, ha éppen tudni akarod, elárulom neked, hogy mikor. A legelső alkalommal, amikor megtehetem, hát tudd meg, hogy akkor. Itt van ez a Smolett kapitány, a legkitűnőbb tengerész, aki odavezeti nekünk a helyszínre ezt a hajót. Itt van a lovag, meg a doktor, náluk van a térkép, meg minden, mit tudom én, hol rejtegetik. Vagy talán te tudod? Mi? Nos hát, én azt hiszem, hogy a lovag meg a doktor majd fölkutatják a kincset, és segítik nekünk a hajóra rakni. Akkor majd meglássuk az áldóját. Ha nyugton tudnátok a bőrötökbe férni, bitangok, akkor szmolet kapitány még a félúton haza is vezethetne bennünket, mielőtt odavágnék. De hiszem mi mind tapasztalt hajósok vagyunk, ha nem csalódom, szólt a dick gyerek. Eee. – Mind komisz matrózok vagyunk, azt akarod mondani, ugye? – ripakodott rá Silver. – Mi csak el tudunk kormányozni valahogyan, de ki adja meg az irányt. – Ezen valamennyien fönnak jó legények, az elsőtől az utolsóig. – Ha rajtam állana, akkor engedném, hogy Smolett kapitány legalábbis a passzácelek sodrába vigyen vissza bennünket. – Akkor nem lennénk kitéve az átkozott eltévedéseknek, mikor napi egy kanálnyi vízzel kell beérni. De én ismerem a fajtátokat, azért végezni akarok velük még a szigeten, mihelyt a zsákmány a hajón lesz, pedig kár volna. De hát ti addig nem vagytok boldogok, míg be nem rúgtok, görbüljek meg, ha nem bántam meg százszor, hogy ilyen emberekkel kell egy élzeten lennem. Lassan, lassan, hosszú John, szólt Izrael, hiszen senki sem akar az utat állni. Mond hány szép hajót láttam tönkre menni, mit gondolsz? És mennyi vidám legényt az akasztófán száradni a helyén? És mindennek csak az az átkozott elhamarkodás az oka. Minden csak hamar, hamar, hamar! Hallod, hogy mit mondok? Én tapasztaltam egyetmást a tengeren. Ha csak egy kevés ideig lesztek türelemmel, míg a szélsodrába visszaérünk, hát hintóba járatok valamennyien azután. De ne, ma a világért sem, ismerlek benneteket. Nem győzitek kivárni azt a párkolt rumot, ha pokolba kerültök is. Mindenki tudja, hogy jó paplet volna belőle, John, de vannak mások is, akik éppen olyan jól értenek a hajózás mesterségéhez, mint te, szólt Izrael. De azok nem vetettek meg egy kis tréfát, azok nem beszéltek olyan lóhátról, hanem szerették a táncot, mint vígpajtásokhoz illik. – Úgy, és hol vannak most azok? Pú volt ebből a fajtából való, és úgy halt meg, mint egy koldus. Flint is, és belepusztult a sok pálinkába szavannában pompás legénység volt az igaz, de mondd meg, hol vannak most? – De ha félretesszük ezeket az útból, akkor mi lesz a sorsuk mégis? – kérdezte Dick. – Ez már aztán kérdés, kiáltott föl a szakács csodálkozva. Ezt nevezem üzleti érzéknek. Nos hát, mit gondolsz? Kitegyük őket egy lakatlan szigetre? Ez volt England kapitány módszere. Vagy lemészároljuk őket barom módra? Itt van a Flint vagy Billy Bones. Billy az értett ilyes, mi ez, szólt Izrael. A holt ember nem harap, szokta volt mondogatni. Igaz, hogy azóta ő is figybe harapott, és ha valaha izgága ember nyugodt kikötőbe ért, az Billy Bones. Igazad van, szólt Silver. Izgága és kész ember volt. De jegyezd meg magadnak, én jó ember vagyok, kész ember, de a mostani esetünk komoly. A kötelesség, kötelesség, pajtások, és én a halára szavazok. Ha mint lord bejutok az urakházába, és saját hintómon fogok járni, nem szeretném, ha egyike azoknak az uraknak ott a kabinban váratlanul haza kerülne, mint az ördög az imádság közepébe. Várni türelmesen, ez az én szavam. De ha aztán üt az óra, akkor elő a bicskával. John! Kiáltotta az első matróz, Te vagy az én emberem! Megállj csak, Izrael, majd látsz, te külön dolgot is szólt, Szilver. De egyet kikötök magamnak, s ez az egy, trelóni. A saját kezemmel akarom leszedni azt a ló fejéd a testéről. Dick tette hozzá, hirtelen félbeszakítva a fenyegetőzést. Ugarj egyet, mint jó fiúhoz illik, és kapar ki nekem egy almát, hadd nedvesítsem meg vele a torkomat. Képzelhetitek, micsoda rémület vet erőt rajtam. Szerettem volna kiugrani és elrohanni, ha lett volna egy csöbb akarat bennem, de a tagjaim és a szívem egyszerre fölmondták a szolgálatot. Hallottam, amint Dick föltápászkodott, de aztán valaki visszatartotta, és Henc fölkiáltott. Olyan, hagyjad, mit szopogatsz azon a áraz almán? Kerítsünk inkább egy kis rumot nekünk! Dick, szólt Silver, én megbízom benned. ez meg, hogy meg van mércézve a hordócska. Itt a kulcs, tölts meg egy kancsót és hozd föl! Bármennyire elfogott a félelem, mégiscsak arra gondoltam, hogy innen eredt a pálinka, amelynek Erró kormányos apusztulását köszönhette. Dik csak egy kevés ideig volt távol, de azalatt Izrael folyton a szakács fülébe sugdosott. Nem tudtam elfogni csak egy-két szót, mégis megtudtam néhány fontos adatot, mert egyéb töredékeken kívül melyeknek ugyanaz volt az értelmük, egy teljes összefüggő mondatot is hallottam, ezen az egyen kívül a többiek közül senki sem akar csatlakozni. Tehát négis maradt néhány üséges ember a hajón. Mikor Dick visszatért, egymás után hörpintettek egyet a kancsóból. Az egyik így köszöntötte föl, jó szerencsét a másik az öreg frint egészségére, és végül Silver maga ezzel a versikével, Igyunk hát, most rajtunk a sor, lesz még pecsenye, meg jó bor. E pillanatban világosság érte a szememet, és fölpillantva észrevettem, hogy a holt fölkelt, és beözüstözte a hátsó árbóc keresztfáját, és fehérre festette az előső vitorlákat, és majdnem ugyanabban a percben fölhangzott az előörs kiáltása: Föld, ha -hó!